och välkomna till Game Over en podcast som handlar om spel med mig Ultrafail och mig Mabaja. Ja, yeah, nu är vi här igen. Ja, Jimmy, än nu en vecka, än nu en podd. Jajamänsan och just nu när vi släpper det här avsnittet så sitter vi ju och streamar i Level Ups stream. Ja, precis. Om jag ska vara riktigt helt ärlig så skulle jag tippa på att någon av oss kanske till och med sitter och spelar lite RTS. Jag skulle tippa på att någon av oss gör det. Jajamän, det kan nog vara jag. Det kan nog vara du. Jag hoppas det. Och detta är ju då Northgard som vi pratade om ett tidigare avsnitt här. Ja, precis. Den här gången så kommer jag visa upp det på Level Ups streamen. Ja, okej. O om ni skulle råka lyssna på det här och inte känner till level app redan innan så, så gå in och gå, en... gå in och kolla nu direkt. Aj ja, man, på en gång bara in och titta på Twitch. Nej ja, men sån pausa avsnittet och lyssna på resten sen. Aj ja, man, funkar. Men glöm inte att lyssna på resten Nej, sen. Nej, du måste lyssna på resten sen. Det är det viktigaste. Ja, men tillbaka till Game Over. Ja. Vad gör vi idag? Idag, idag tänkte vi snacka om två spel. Ja, det blir det blir en liten lista idag men ändå ett väldigt långt och bra program som vanligt. Ja, det är ju två stora spel vi ska försöka tackla nu. Ja, i men. Och du tänkte tackla? Jag tänkte mig att jag skulle tackla Fortnite och för att måste påpekas, jag ska inte prata om Fortnite Battleground eller Battle Royale heter det i Fortnite. Utan jag ska faktiskt prata om eh, Save the World. Deras eh, story mode, PvE mode, co-op mode. Ja, det vill jag gärna veta mer om. Jag känner ju till Battle Royale och det pratas ju om överallt och syns överallt. Syns överallt, men man glömmer ju av att Fortnite egentligen var ett ett Pv-spel PV PV från början. Ja men, ett survival. Ja men. Faktiskt. Och för att vara ärlig så skulle jag så här lite på rå kan chansa på att ungefär 20 av Fortnite är Battle Royale, resten är Save the World. Men innan vi börjar gå in för mycket på Fortnite så ska du prata om ett väldigt intressant spel. Ja, jag tänkte prata om Dark Souls. Framförallt så tänkte jag prata om Dark Souls 1 för det får ju en remaster nu som släpps den 25:e, det vill säga nu i veckan. Det är ju faktiskt riktigt häftigt. Ja, ett spel som släpptes då 2011 från av From Software. Eh det är ett japanskt action RPG som är inspirerat utav den amerikanska stilen utav spel typ Dragon Age och andra såna här eh spel. Så att den är en den är i sättingen av en medeltidig medeltidsinspiration med kungar och eh drakar och riddare och sånt där. Ja, de är klassiska medeltida fantasy, Precis. ja men. Nice. Precis. Och det är ju inte ett det är ju inte ett klassiskt RPG så som vi eh ser på de här RPG-spelen. Nej, nej precis, det har jag faktiskt uppfattat. Utan det här är ju ett ett RPG i den stilen av, ja, vad ska man säga, mer sällda fast kanske mer sällda 2. Alltså du du där du levlar upp och, och samlar skjälar och allt möjligt. Ja, precis och sen är väl fightingstilen är ju mer lite mer actionorienterad. Ja, än, men våra gamla ja, ja, klassiska precis. spel. Jo, det definitivt. Eh där det är ju allting är ju i realtid hela tiden så det slås ju allting alltså i realtid. Ja, men sen också så det är inte nog med att det bara är, eller det, bara säga. Mm. Det är inte nog med att det är en medeltida fantasyvärld. Det är väl inte bara för när jag tänker på en medeltida fantasyvärld då tänker ju jag på gröna fina skogar, <laughs> gröna fält och du vet såna här saker. Det är väl ja. inte riktigt den sorten va? Nej, inte riktigt. Vill du, du, du berätta du, lite mer om själva själva världen, hur den ser ut? Det kan jag göra. Jag hade tänkt komma in på det lite senare, men vi kan ta det nu med en gång lite snabbt. Jag känner att, att jag jag en... förstår mer av mm. spelet om jag kan försöka visualisera samtidigt mm. som du pratar om det där. Det är ju en väldigt mörk och dyster värld man spelar i. Den är du du spelar i en döende värld och det som de har fått de, de har fått det så bra det är att det känns hela tiden när du spelade som att folk har levt i den här världen. Okej. Okay. På riktigt. Men folk har liksom börjat försvinna överallt för att de antingen de har flytt från landet eller att de har dött eller att de har blivit det som kallas för hollows då. Eh som sagt, vi kommer in på det lite senare när jag går in på staden lite djupare. Men världen är väldigt påtagligt dyster och hotfull hela tiden. Ja, du känner du du känner att du har någonting emot dig när du är där hela tiden. Mm, all, alltid så känner du nästan som att världen är emot dig. Okej. Okay. Världen vill liksom inte riktigt ha dig där. Ah. Men återigen som jag kommer till lite senare här så är det för mig är det här spelet mer en triumf över livet eller en triumf alltså en hyllning till livet än en den här liksom dystra världen som man ser på ytan då. Ja, det finns ett mycket större djup i det. Mm, precis. Ja, i man. Eh spelet kan ta lite tid att komma in i. Kontrollerna i början är väl inte riktigt eh såna som i alla fall när det kom så hade jag lite svårt att greppa kontrollerna ordentligt. Ja okej. Okay. För du, du liksom din attack din attack är med en av av shoulder buttonsarna och ah. andra såna saker så att det, det när det kom så var det väldigt nytt för mig att spela så. Nu nu är det ju second nature alltså ja, ja. jag har ju spelat spelat de här spelen i Men nu är det ju 2018 och det här kom 2011. Precis. Så att det, i början tog det nog lite tid att komma in i men nu Sagt, sitter det som smäcken inte det som smäcken och jag tror att många som som börjar spela det nu är vana vid danskontroller sorten typ av kontroller ja. så att men det det är också det är också samtidigt väldigt svårt alltså spelet är svårt eh uh, det är ju känt för sin svårighetsgrad egentligen Ja jo jag har ju fått höra jag, jag själv aldrig pinsamt nog spelat dem. Men vem vet ens nu med med remastern? Precis. Det vet man aldrig. Man vet aldrig. Men jag har fått höra att en av de stora grejerna med Dark Souls där att du dör var 50 minut. Ja. Ja. Det det är inte omöjligt att du gör den. Eh, det är som sagt, det är väldigt svårt men det är oftast väldigt rättvist också. Okej. Okay. Så att nästan alltid när du dör är det ditt fel. Ja, okej, okay. så man man känner inte så här att spelet dödar mig utan det var snarare min egna tabbe som gjorde det. Precis. Ja, men det är sjönt för jag tycker du hellre om att jag dödar mig än att spelet dödar mig. Precis. Och det det är ju det, man man vill ju alltid undvika i såna här i, i spel framförallt såna här spel som ska vara kända för att vara svåra. Ja. Då vill du ju alltid ha någonstans att det ligger på spelaren när de dör ja, och precis. inte på inte på spelet. Du kan göra det här bättre fixa där. Mm precis. Och om det är att du behöver hitta på en bättre strategi för att ta dig runt en grupp med fiender eller om bossen behöver en specifik strategi som du kanske märkte eh märkte för sent. Det an antingen behöver du du du ska inte rulla höger, du ska rulla vänster eller så ska du göra en lir och Jenkins. Precis. <laughs> många gånger går det ju göra på väldigt många olika sätt också. Men det är också mycket roligare för att det det känns också lite mer personligt att spela mm. det då än att det bara är ett sätt som fungerar. Precis. Så att till exempel så har jag ju experimenterat väldigt mycket framförallt när det kommer till Ethan för jag har spelat det väldigt mycket. Så har jag har experimenterat med olika liksom karaktärstyper och nästan allting som jag har spelat även såna här jättelöjliga satsningar som att ja ah, men nu lägger vi allting i endurance så att jag kan inte jag jag kan bli slagen en gång och bli splattrad mot en vägg men jag kan rulla i i all oändlighet så dodgea i all oändlighet. Ooh, <laughs> så att, det är ju faktiskt väldigt häftigt. Så att och då, då, det funkar fortfarande så länge som man har lite base stats då så tycker jag använda vapen ja, liksom. Ja precis men det är, ja ja i men det är ju mycket mer survivability att kunna dodgea omkring, dodgea och hålla på. Sedan så kan du köra på hälsans kraft istället och och bara lägga allting i hälsa så att du kan ta du, du gör inte mycket skada, men det gör inte bossarna på dig heller. Ja, ah, du menar du går mer rent tank. <laughs> ja, men precis. Amen. Eller så går du glaskanon och har oändligt med skada, men du kan inte bli träffad en enda gång eller liksom eller en balanserad på olika sätt. Där har ju du faktiskt en av mina favoritgrejer i RPG. Mm. Jag har oftast två saker jag spelar. Mm. Och antingen så så blir jag healer för att det är så fantastiskt roligt, det. eller så blir jag glas kanon. Precis. Och det det tyck, tyckte tyckte jag var jättekul för att vi hade en jag spelade det här spelet en gång tillsammans med min hästmö och då var hon en person som hon hade hur mycket hälsa som helst och jag var en glas kanon. Det är ju perfekt kombination. En mm, väldigt bra kombination så att det var verkligen varje gång vi gick in mot en boss så var det att hon tog ju aggroen och jag slog igen. Ja, jo, men det blir ju lite mer som det klassiska party mm som man ska ha ja, i i RPG:n eller i rollspel. Precis, så att det blir ju lite så att efter ett tag att du har spelat det här spelet om och om och om, om, om igen eh så har det kanske inte så mycket att ge storymässigt så att det, det har det också, men men så har det kanske inte så mycket att ge dig liksom spelmässigt sett. Ja, det men då det är då du, det då du kan börja ha sån här kombinationer med multiplayer. Spel. Ja precis. Men det blir ju alltid så med en single player kampanj. Till slut blir man mättad av single player kampanjer ja. för att man har gått igenom den. Ja men. Och har du gått igenom samma single player kampanj ett par gånger då kan du den och då mm. är det mycket roligare att kunna ta spelet vidare till multiplayer och spela med andra. Mm. Och det är ju en sån sak som har blivit väldigt stort inom det här communityt är ju typ randomizers och sådana saker. Åh ah, så när de möblerar om allting så man tar den bleka som de som händer. Jajamänsan så att det finns en jag testade för ett tag sedan en fantastisk item randomizer. Ja. Så den randomiserade all items i spelet. Okay. Alla alla items som du plockar upp. Det enda som han inte randomiserar är nycklar för att de behöver för att komma vidare ja, liksom. Ja precis. Eh och det var det var så kul. <laughs> man man för då hittar du liksom inte rustningssätt och sånt där på samma plats utan då hittar du fem items på där där det skulle varit ett rustningssätt istället. Ja, så du får verkligen liksom bygga ihop en rustning utav alla möjliga olika konstiga delar som du hittar. Det är lite mer scrap gathering. Ja men lite mer så. Ja men det är kul. Alltså grejen är att jag har själv personligen lite problem med randomizing. Mm. Men jag uppskattar att titta hur mm. folk spelar med randomizing. Jag, jag gillar det i fallet spelet som jag har spelat väldigt väldigt mycket. Jo, jag kan tänka mig att man behöver en hel del timmar i spelet mm. för att klara av det med en randomizer vare sig det är Dark Souls eller Zelda eller vad du nu känner för att spela randomizer med. Precis. Eh många har ju blivit inspirerade utav Dark Souls eh och framförallt Dark Souls ett då de där liksom de tittar på svårighetsgraden de ser att ja ah, men Dark Souls 1 det är svårt och det säljer jättebra. Vi måste göra svåra spel. Men så är det inte utan de har då har de liksom missat lite grejen varför det är svårt. Det är inte svårt för att vara svårt. Det är svårt av en anledning. Det är svårt för att det är ett bra spel. Ja men, men <laughs> precis. Det det finns en mening bakom svårighetsgraden hela tiden. Ja, Medans i andra spel då som till exempel Salt Salt and Sanctuary eller faktiskt till och med Dark Souls 2 så har de missat det här helt för att eh Hidetaka Miyazaki som är skaparen bakom Demon's Souls och Dark Souls och Bloodborne var inte med och jobbade på Dark Souls 2. Aha, så det är egentligen hans grundidé det där och, och så har de felat och gjort samma som han kunde. Precis. De har gjort ganska ett ganska bra spel i Dark Souls 2, men det var ju en stor besvikelse för många eftersom det kändes som att många ställen var bullshit helt enkelt. Precis ja. som vi pratade om tidigare här, där det ska vara det ska vara spelarens fel, inte spelets fel. Ja. Och då har de tänkt så, ja ah, men det ska vara svårt. Så vi slänger in 17 000 fiender på den här platsen så, så kommer de inte komma förbi för att det blir för svårt. Jaha, de, de gör om det till hack and slash istället. Näst intill. <laughs> det är ju lite fel. Med... Det är inte riktigt den tanke man vill ha när man nej, går in i Dark Souls. Nej, och speciellt inte med hela den här Dark Souls-mentaliteten av att liksom långsamt arbeta dig framåt och arbeta ut en strategi och vara vaksam och titta överallt vad du har alldeles. Och sen så helt plötsligt kommer en jord utav fiender. Eller du kommer in i en bossfight där du har tre, fyra eller i i visst i vissa fall oändligt spännande fiender. Ja men det är ju hemskt alltså hålla såna grejer till survival och action RPG:n och mm. så låter vi de normala RPG:na, mm. adventure RPG:na vara som de ska vara. Precis. <laughs> och när vi ändå börjar prata om Hidetake Miyazaki där, så är det så att det är lite kul för att han började jobba han började jobba som en mjukvaruutvecklare Eh och i Japan så finns det ju en en kultur att du efter efter skolan så går du in i ett jobb och sen så är du salaryman och gör ditt jobb tills du dör basically. Ja, mannen. Men han bytte jobb när han var 29 så oh, så äh, det var en jättestor grej och det är väldigt många som har blivit inspirerade utav vad han gjorde det i Japan också så att han är lite av en liksom stor figur inom <laughs> inom game development ja, redan där att han blev han uh, gjorde en sån stor grej som folk inte in, in, inte bör göra eller vad man ska kalla det. Mm, mm. Så att han gick över till speldesign då. När han gjorde det var för att han Uh, han han har han har blivit tillsagd att spela Ico ett spel som uh, släpptes ut av samma som har gjort uh, Shadow of the Colossus och så vidare. Ja just det, det var därför jag skände igen det när du sa det. Mm. Så jag han satt där och himlade lite med ögonen och sa typ så här för ner på, varför kan vi göra igen där? Men det kopplar det. Nej, mensan. Så han hade spelat det här då som är också ett väldigt mörkt fantasyspel på på sitt sätt. Och han blev så inspirerad av detta att han kände att nej, men jag måste följa mina drömmar och göra mitt eget spel. Så att han då vi 29 års ålder i Japan bytte inriktning på sitt jobb. Det är ju ashäftigt. Men det, det och det som var ännu roligare men här det är att Dark Souls har blivit en jättehit. Det är ju ja, ja. en sån Demons Souls, Demon Souls som var hans första spel har också blivit en jättehit lite i efterhand. Ja, jag tänkte på till att säga det fast han slog väl mer efteråt men mm. då fick greda på att Dark Souls skaparen hade gjort häftigare grejer innan också. Precis. Ajma. Eh på liste koll har jag ändå. Och det det roliga med detta är att de flesta företagen ville inte ha honom. Va? Nej, han var för gammal. Aha. Han var 29 när han ofruktade hitta jobb inom spelindustrin. Det var alldeles för gammalt. Ja, så gamla människor spelade väl inte. Nej, så gamla människor finns knappt. Nej, herregud. Eh och sedan så fick han fick han jobb på på som programmerare på From Software. Och idag så är han president utav företaget. Ja, och Key fick ni som intans allihopa. Precis. Det här har ni kunna <laughs> fått det här spelet. Oh ja, mycket pengar de förlorade som Nobbah honom. Det som är intressant med honom är att, att, att hela hela det här konceptet som han har i Dark Souls med att storyn är så väldigt du får fylla i mycket av glappen själv för storyn berättas inte up front till dig du kan du du försöka lite mer. Du får leta efter storyn. Det är det, också ett väldigt häftigt koncept. Det är jättehäftigt koncept och det det roligare är att det är baserat på hans eget liv. För att när han var liten när han var yngre så hade han inga pengar. De var väldigt fattiga. Så han han hade inte råd att köpa manga och såna här grejer för som var för hans ålder så han fick gå till biblioteket och låna böcker och sånt. Ja. Och Däremot säker att det var det ett språk som han kunde förstå för att många gånger skrivs det väldigt konstigt eller så är det engelska översättningar och han kunde inte engelska så bra. Jajamän. Så varje gång han inte förstod någonting så använde han bilderna liksom illustrationerna för att fylla i the blanks och liksom skriva en story tillsammans med den riktiga författaren ah, då alltså. Att... Han hittar på lite eget samtidigt. Precis. Det där snackar vi kreativitet. Mm. Oh ja. Det det är rätt häftigt. Det roliga är att han har sagt själv att han inte var han inte var ambitiös som som barn. Och sen så liksom läser man sånt här och man bara du var ambitiös. Ja, precis. <laughs> du hittar på dina egna stories för att underhålla dig själv. Varför? <laughs> det är ju klart det. Han är ambitiös. Och det är ju någonting då som verkligen märks i hela den här inspirationen eller att att fylla i din egen historia i där du vet du får du får reda på lite olika saker och sen så får du koppla ihop de här sakerna själv. Jajamän. Det märks väldigt mycket i Dark Souls då. Då kan jag ju tänka mig att det det, det kan kan finnas väldigt mycket egenhittade på historier inom Dark Souls communityn som kan vara jätteroliga och intressanta att läsa. Ja, det det kommer vi också in på här lite senare, men det är Jaha. för att, för att det är det är en så stor stor så så, så stor del i själva Dark Souls spelandet. Ja, jag är... har ju hört att deras community är utan dess like mm. faktiskt. Ja, det är väl Minecraft som kan komma upp i samma, tror jag. Jaha, precis. <laughs> Så att om vi ska prata om spelet då. Så du börjar i en fängelsehåla. Du du har hamnat där för att du har fått uh, The Curse of the Undead som är basically att uh, du kan inte dö. Okej. Okay. Men hela tiden Varje gång som du dör eller som du försvinner försvi så försvinner en liten del utav dig hela tiden så att, varje gång det blir game over. Ja, precis. <laughs> Nej men varje gång som någon försöker ha ihjäl dig ja. eller successivt hela tiden allt eftersom i i ditt naturliga liv eller onaturliga liv då. Ja, men. Så blir du mer och mer hollow. Någonting alltså det det är precis som att någonting det det försvinner mer utav dig hela tiden. Du blir i slutändan basically eh du tappar din din mänsklighet och du blir ett tomt skal som inte kan dö. Blir det kan man tänka sig lite då jag som inte kan stå i något för mm. mycket? Kan man tänka sig lite att du tappar själen? Precis. Ja, Jaime. Det är väl så man kan se på det för att rent liksom visualisera det och det, ja. det är där, det är väl därför också lite hela tiden som de här hollows och såna dras mot själar. Ja, är man. Skulle man kunna Så att, att de kunna, själva inte har det för att de själva inte har det utan de behöver ha den energin ja, eller precis. då men de kan aldrig få tillbaks den utan det är när du har blivit hålla och så är du du är då är du då är du veck. Det är kört. Det är kört. Ja, är man. Och detta är är ju väldigt stort exempel på hur gameplayet och storyn går väldigt hand i hand för att varje gång som du dör så kanske du då blir lite närmare att lägga ifrån dig kontrollen. Och vad händer ifall du lägger ifrån dig kontrollen? är du död? Precis, du det blir Game over. Det är Game over, men du kommer fortfarande gubben kommer fortfarande finnas kvar i spelet Jajamän. och står där och inte har någonting att göra. Han kommer bli skällös. Skällös och hollow. Jajamän. Så det blir liksom en hel sån här Ja, nej men det är ett intressant sätt du gör det på. Jag tycker det, jag tycker det. Och, och, och, och återigen då, det här är ju att läsa in i spelet väldigt mycket. Ja ja, men det gör ju man när man har spelat det så mycket som mm. du har gjort. Ja ja, visst det är det så. Eh och det det visar sig att det visar sig sen då att när du kommer ut ur din fängelsecell så visar det sig att du är the chosen undead. Ja. Ja, för alla behöver ha en story. Ja, det är klart. <laughs> det blir inte mycket spel annars. Nej. Och när man börjar titta in i det här så visar det sig då att det kanske inte är vi kanske inte är så att du är speciell. Du kanske bara råkar vara en undead som det kunde kanske vara vem som helst. Var på rätt plats vid rätt tillfälle du eller fel plats vid fel tillfälle. Man vill se det. Och du får då ett kall eh att att ta dig till the, the Land of the Lords eller Lordren som det heter och göra så att Eldens tid inte dör ut. Okej. Okay. För att i introcinematiken får man reda på lite grundläggande saker om världen. Du får reda på att eh, det finns fyra kraftiga skälar i världen som har dykt upp som de från som de hittade i i elden av liv kan man säga. Ja. Och den här elden håller på att dö ut. Så att the age of fire då håller på att försvinna. Och det är ju därifrån som de här stora lordsarna har fått sina sina krafter, så därför vill de ju se till att den inte dör ut. Och den som är go in som är den stora den stora gudheten eller den stora guden eller den stora lorden då offrar sig själv för att se till att den här elden får fortsätta brinna då så han använde sig själv och sin själ som kindling för elden. Ja, och han han är, han är vedbiten som har slängt på. Precis. Och nu är det då så här att det här blir då ditt kall att att eh, se till att den den väden inte dör ut utan du du måste ta det dit och se till att eh, elden slu, inte slutar brinna. Ah, peta in en till pinne är bra sa han. Peta in en till pinne är bra sa han. Aj ja. men så att det det är grundläggande vad det står en handlar om sedan så hela tiden när du kommer till när du kommer ut ifrån det här undead asylum som du börjar på som är ett tutorial area ifall vi ska vara helt ärliga. Ja, ajemän, men det behövs alltid så man får lära sig lite. Jajamänsan. Så att kommer du till själva där själva spelet du utspelar dig då. Och där helt plötsligt så märker du ganska snart att du har väldigt lite handhållning. Okej. Du får liksom inte några direkta direktiv. Du kan prata med en snubbe precis i början och han säger till dig att det finns två klockor som det finns eh två klockor som du behöver ringa. En som är uppe i långt upp i ett torn och en som är långt ner i under jorden. Och så går det ut på att du själv får Sen får du ta reda på hur du tar dig till de här klockorna. Alltså grejen att det är någonting jag faktiskt saknar i i dagens spel. Mm. Eh för att i dagens spel så är allting så himla automatiskt. Du du du får fan en linje på precis vart du ska gå och allting. Ja, men. Och det känns bara nej, men alltså jag vill ju tänka lite själv också. Precis. Och här är det raka motsatsen. Du får du får inte det finns ingen karta i spelet. Over oh, nice. Så du kan inte så men de har designat världen så att den känns väldigt Vad ska man säga? Logisk. Ja, hej man. Så att när du tar dig till ett ställe så sen helt plötsligt kan kanske du upptäcka att här finns en hiss och sen tar du den och sen så kommer du ner till början. Och sen när du väl börjar tänka på det men vi vänta lite nu hur har det gått? Jag har gått så här, jag har gått så, jag har gått så. Ja men då det stämmer ju. Det här hissen ska ju leda rätt ner dit. Ja, hej man. Det det det får mig att tänka på ett helt annat spel, mm. men bara för just det här med och med uppbyggt på ett logiskt sätt. Mm. Då har vi ark Yeah. De har ju flera kartor. Ja. Yeah. Och The Island deras första karta. 2800 timmar och jag går fortfarande vilse där. <laughs> The Center. Vad är den 3-4 gånger så stor än mot The Island? Jag behöver inte ens ta upp kartan för att hitta platser. Nej. Men men det är ju för då för att den är ju bättre designad på det sättet eller ja, ja jag är mitt i överande tydligen. Ja, eller det är liksom kanske är designad för att vara förledande också ja. så att man, ja, man. det men kan ju också vara bra design på det sättet. Nu sticker vi inte ut på det. Tillbaks till Dargson. <laughs> ja, jävensan. Det blir ju det blir ju gärna så att man äh, äh, att man söker sig till de här olika platserna då. Men hela tiden så så så känner du du, du får ju emot du får ju motgångar mot det hela tiden. Du får du börjar med att du träffar på demoner lite överallt eh och de måste du slå ner för att komma vidare och så vidare och så vidare. De står ju i din väg hela tiden. Så Jajamän. saker saker står hela tiden i din väg för att göra det du vill göra eller det du tror att du vill göra i alla fall. Ja. Och sedan så får du uppmuntran att fortsätta göra det här lite av lite olika karaktärer genom hela spelet. Och i, om jag inte ville att folk skulle ut och spela det här så skulle jag kunna sitta här och prata lore och prata om liksom all de här ja. sakerna i flera flera timmar. Men vi vi tar inte det nu utan vi går in lite granna på remasteren tycker jag. Absolut. Vi tar en liten paus från själva grundspelet och går in på på på remasteren. Och det är ju så att remasteren kommer nu nästa vecka. Den kommer kosta ungefär 450 kr tror jag. Okej. Okay. Hajeman. Och den kommer ju då ut till Playstation 4, eh Xbox One. Den kommer till Switchen. Den den den kommer inte nu den här veckan, men den blev uppskjuten till Switchen. Ja, men det kommer till till eh, Playstation 4 och Xbox One. Kanske till dator också. Jag är inte helt säker. De har tagit bort originalspelet för, för förstått från Jaha. från Steam. Eh så att man kan inte köpa originalet längre utan du kan bara köpa remastern sen då. Det ja, blir lite Då kommer ju remastern till Steam. Ja, ja precis, men jag vet inte om de landar kommer nu nästa vecka. Ah, okay. Ja, okej, eller om de där blir lite uppskjutna också. Ja, men det men, det är i alla fall Xbox One och PS4 kommer. Ja, nästa vecka. Jag tycker det är lite roligt det här med Switchen mm. för så är det med alla titlar som släpps först kommer de på PlayStation och Xbox och så tar det ett par månader så kommer de på Switchen. Jag tror att det kan jag tror att det kan ha att göra med att det är lite krångligt att programmera till Switchen. Jag skulle tippa på att det är något sånt, men jag tycker ändå det är lite humoristiskt. Sedan så har vi eh när från software startade så gjorde de programvara. Det är därför de heter From Software. Ja okej. Okay. Så att de började som som att göra programvara och sedan så 1994 så började de fokusera mer på spel istället. Jaha. Och då gjorde de det med ett spel som heter Kingsfield. Vad för känner jag igen? För att vi spelade det när vi var små. Jaha, titta, titta. Det det var liksom en dungeon crawler som var jättesvår och vi spelade början av så många gånger. Jag ville spela det jättemycket. Eh, men vi dog hela tiden så jag tror inte du tyckte det var så kul. Nej, antagligen inte. Jag hade inte så stort tålamod när det kom till att dö när jag var yngre. Men det var jättesvårt i alla fall och det men men och, ja. Det det var lite jag ville nämna det lite efter samtalet som vi satt och spelade när vi var små. Ja, absolut. Vi satt och spelade när vi var små. Ja, det fanns större bakgrund. Ja, men sen. Eh, spelet gick ju också igenom ett par namnbyten. Ja. Eh, i början av eh, det här, när de skulle släppa spelet från början, och då var det det första namnet som de hade var Dark Race, vilket ja. kanske är lite <laughs> lite fel. Mörka rosen. Precis. Mm, det är ja, inte. Ja, jag vet inte om man skulle vilja släppa det som spelnamn va? Nej, jag tror inte det. Mörka rosen. Mm. Jag Nej. tror det skulle feltolkas av väldigt jag många. Tror det tror jag också. Ja, men. Så att de eh, hoppade snabbt och väldigt väldigt eh, bara några dagar innan de skulle lansera inte lansera spelet men eh visa upp spelet första gången. Ja, men. Så bytte de namn till Project Dark istället, vilket är betydligt bättre det. Ja, betydligt bättre än Dark Race. Eh de ville ju inte att det skulle heta Project Dark dock så att de testade lite andra saker som de hade tag så vill de ha ha heta Dark Lord men då hade de lite copyright issues med med JK Rowling. Det här. Jo. Och sedan så testar de på Dark Ring mm. vilket i England är ett slang för anus. Ja, jo men det är ju ett väldigt trevligt titel på ditt spel. Så att eh, ja, det tyckte de väl kanske inte var så bra heller då. Eh så att till slut så fastnade de för Dark Souls som var som som också då visar på att det är en spirituell uppföljare till förra spelet Demon's Souls. Vilket jag tycker är ett betydligt lämpligare namn och det det verkar ju faktiskt som att det namnet slog väldigt bra. Mm. Jo, det det gjorde det ju och och det finns ju som sagt, det finns två uppföljare till till bara det spelet. Sedan så finns det ju ett annat spel som heter Blood Bloodborne som är ett annat spel som jag sagt jag designade då, det är därför han inte jobbade på Dark Souls 2 för han gjorde Bloodborne istället. Jaha och och sen Demon's Souls som han har jobbat på. Så det är den här, det är det man kallar för Soulsborne-serien då. Ja, okej. Okay. Så att de påminner om varandra och och Då folk... måste jag ju måste jag ju klämma in en liten fråga här på för mm, er. Mm, mm. Vilket är bäst Dark 2 eller Blood? Ja, Dark Souls 2 eller Bloodborne? Jag har ja, ingen ingen tvekan om saken Bloodborne. Okej. Okay, jag ja. skulle jag skulle faktiskt kunna argumentera att Bloodborne är det bästa i hela serien. Oj. Det är mm. lite häftigt. Ja, jag gillar det väldigt mycket för att det är mycket det är mycket snabbare och mycket mer fokuserat på dodging än att liksom tanka slag och så. Ja, okej. Okay. Ja, är man. Ja, men det är bra, då vet jag. Måste jag kolla upp det också. Plus att det är massa healing i det så att det Ooh. Det är bra på det sättet. Eh Sen så är det så då att Rem Remaster kommer ut som sagt nu i veckan och det har haft det har haft en sån här eh, vad ska man säga nätverkstest. Okej. Okay. Det är liksom för att testa network play och sånt där och. Uh ja. -huh. Eh och då fick ju folk som spelar här väldigt mycket fick ju chansen att spela spelet och testa det. Se man. hur hur det stacker upp jämfört med tidigare. Och folk har blivit så besvikna. Okej. Okay. Men jag tycker inte att folk ska lyssna på dem. Nej. <laughs> för de har nej. haft alldeles för stora förhoppningar på det här spelet. Ja okej. Okay. De har jag tror att de har hoppats mer på en remake, NMB Master. Ah, det är det här... väldigt många som blandar ihop det där med remake och mm. remastered. Har du lust att berätta bara lite snabbt? Ja, en remake så då gör du ju om saker i spelet. Jo, kodningen basically med en en remaster är ju oftare mer att du bara ger ett paint job. Alltså du gör textur lite bättre, du gör lighting lite bättre, du gör liksom och anpassar det för de nya konsolerna. Anpassade för de nya konsolerna så att de kan spela de på de här så att du kan spela. Nu kan du då spela spelet i 60 fps och i 1080 istället för Med andra ord, det de har gjort är att de har inte gjort ett nytt spel. De har tagit det gamla spelet och gjort det anpassat för dagens konsoler. Ja. Det... Och då då medföljer ju de gamla problemen också. Jajamensan. Men det det antar jag är lite meningen när man gör det på det sättet. Ja. Men många ville ju ha saker som alltså jag tyckte alltså det, det är inte orimliga saker som de hade velat ha. Men det känns också som att de de många påstår att de hade kunnat ändra de här de här små sakerna det här hade inte påverkat gameplay men det hade det gjort. Alltså de de jag tror att de är förblinda utav saker som de har blivit besvikna på att de inte ser i spelet och därför liksom för, förklara för sig själva att det hade ändrat, inte ändrat gameplayet som omnidirectional rolling som är alltså att du kan rulla i vilket vilket håll som helst. Ja men. Det kan du göra i Dark Souls 3. Det har du aldrig kunnat göra i Dark Souls sett. Det kan du fortfarande inte göra i Dark Souls sett. Däremot så har hon tagit in andra funktioner från Dark Souls 3 som att till exempel hålla in om du håller in eh, knappen som är för att switcha mellan olika items. Ja, man. Då kommer du till itemet som är i den första slotten. Dark Souls 3 är ju då det senaste spelet i serien. Ja. Och det är också det sista delen i serien har de sagt. Ja, okej. Okay. Så att nu kommer det inte några fler Dark Souls spel. Aha. Så att de håller på och jobbar på något nytt, men det vet vi inte vad det är riktigt än. Det det kan bara framtiden visa. Ja. Sedan så har de ju fokuserat mycket på att äh, göra allta lite annorlunda saker så att de har eh äh, höjt äh, playolimiten till 6. Eh och så att nu kan man vara tre stycken KO äh, den personen som är har är liksom host. Aj man. Tre stycken koopspelare och två stycken röda demoner eller röda phantoms då som är eh äh, invaderare av din värld. Ja just det det är ju en häftig grej jag har hört om om Dark Souls att du som an annan spelare kan gå in och invadera andra spelares världar. Ja jag menar så att göra spelet ännu svårare. Det alltså det är ju helt sjukt. Ja mm, jag menar så någonting som jag brukade göra gör fortfarande ibland det är att jag det finns en fiende i spelet som heter en Dark Wraith som basically går ut på att de vill ta folks humanity de suger ut folks humanity ur. Ja men eh uh, och så att jag brukar försöka få hela den rustningen och hela det liksom det, det svärdet och den skölden och allting och sen så cosplaya en sån och invadera folks värdar på låg level områden. Nej, vad taskigt. Det vill säga att man måste ta sig igenom en <laughs> ganska stor del utav spelet på level 16, vilket inte är jätte lätt. <laughs> Men man kan göra det och så att då står man där liksom där och för, så, varje gång som jag gör det så försöker jag hela tiden göra det väldigt rättvist så att jag uppgraderar inte mina vapen ordentligt utan jag de får vara ha. Det försöker gongstar. hålla dig på lite lägre nivå så de faktiskt har en chans att ja, ta mig. Ja, precis. Jag jag är ju på level 16 så att basically de ska kunna ta mig men jag har ju oftast erfarenhet mer på min sida. Ja, precis. Och det här är en sån sak som mycket folk som sagt de har börjat klaga på det här spelet för de tycker att ja, dikta dem detta är inte så som de ville ha det. Chain backstabs är fortfarande en grej och så vidare och så vidare och det de liksom inte riktigt ser när de tittar på det här spelet är att i Remaster då är det att det öppnar ju upp för så mycket nya spelare. Ja precis. Som inte... Sådana som mig som vet vad det är för spel men aldrig fått chansen att testa det har nu möjligheten att testa första ja, precis. Som man verkligen blir introducerad för den här sp spelsamlingen. Så att det är ju verkligen alltså det här är ju ett sätt för nytt folk att få den upplevelsen som du fick första gången som du spelade det. Ja, precis. Och första gången som du spelade det så hade du inte moddar och DS fixar för att göra det snyggare och bättre utan du handlar liksom din grej. Ja, exakt, men alltså av av och tolkar det du säger så låter ju det inte som att folk ut efter det här Nej. av de gamla spelen låter det som att de vill ha ett helt nytt spel. Egentligen så tror jag att det är det de vill ha. Ja, så med andra ord ni, ni som väntar på det helt nya spelet håll i er för de håller på att tillverka ett annat. Ja, precis. Så vänta vänta, på det, vänta på det, men vill du återupptä återupptäcka liksom glädjen av att spela första spelet så kan du göra det nu med den här remaken Plus och även få för oss nya spelare. Och även intressera andra spelare. Du som veteran av Dark Souls, är det här spelet till dig? Kanske inte. Du har spelat spelet tidigare. Men om du vill, det jag ser är ju som sagt, man kan invadera folk. Jajamän. Jag kommer få så mycket, mycket nya noobs som jag kan skrämma skiten nu när jag invaderar den första <laughs> gången. Nej, du är en sån hemsk värderingar. Jag vet. Jag <laughs> vet. Men det, det det det liksom så så ser jag på det hela. Ja, jag, jag får jättemycket nytt folk att komma in till ett och spel som med. jag som jag verkligen älskar. Jag kommer kunna prata med det med fler folk. Communityt kommer blomma ut och ja, växa. Mycket fler folk kommer kunna ta del utav det här spelet som jag har haft så mycket kul med. Det tycker jag låter underbart. Spelet ja, vi kan gå in på lite vad, vad de faktiskt har ändrat också. De har gjort bättre matchmaking servrar vilket inte fanns ordentligt förut. De har så att man kan ha lösenord på sin på sitt login så att man eh kan det är lättare att liksom matcha med min kompis, säg att du och jag ska spela tillsammans så sätter vi ett lösenord så att då är det bara du och jag som kan se varandras same signs som är det här det här grön då som gör att vi kan hoppa in i varandras världar. Ja, okej. Okay. Vilket gör det lättare att hitta varandra då? Ja, men det är ju bra. Mm. Man kan skala UI in så att den blir så du får en mer cinematic look på allting. Du behöver inte ha de här stora ikonerna över hela skärmen. Men det är också lite häftigt. Ja. Eh, de har fixat lite duplication, alltså item duplication buggar. Ja, så man inte kan fuska. Så man kan fuska lika lätt. Eh. Det kan jag tänka mig att det finns folk som har gnällt på också. Det är det. <laughs> Och nej, du kan inte fuska i spelet längre. Buhu. Mm. <laughs> nej, men precis. Eh och det som är den det som är den största grejen för mig det det är att man kan använda usable items i grupp. Du kan använda, säg att du ska ha ett du ska ha ha massa soul packets. Du kan använda du kan du, du kan ju använda 30 stycken på en och samma gång istället för att använda en och en ja, och en amen. som du var tvungen att göra i, i originalet då. Men det är ju ingenting som har förstört spelet. Nej, det är, det är det ingenting inte. som har ändrat storyn eller något sånt utan Nej. det är ju bara små fixar. Det är små fixar och sen så är det då att de har väl kanske velat att man skulle fixa andra saker. Mycket av de sakerna som de har som folk har klagat på är i multiplayer. Okej. Okay. Men grejerna sen tänker ju också då med med eh chain backstab och och rolling och allt sånt mm, där. Mm. Alltså om du ändrar de grejerna då ändrar ju du hela spelet. Mm. Då är det ju inte samma spel. Nej. Om du ändrar de sakerna som du har nämnt nu så är det fortfarande samma spel men bättre. Precis. Det är ju då bortsett från item duplication bug fixandet då så är det, så är det ju basically bara saker som gör upplevelsen bättre. Fast jag tycker ju upplevelsen blir bättre när du inte kan kopiera items. Det tycker jag också. Ja. Men det kanske inte alla andra tycker. Det kanske inte alla andra tycker nej precis. Men sen har ju du och jag en liten fetisch för svåra spel. Det det är ju så. Och kunna göra en item duplicate det gör spelet mycket lättare. Nej det. Är det spelet det som sagt det är väldigt svårt men rättvist och det är otroligt djupt om du verkligen börjar titta in i saker det är ju så att att Lauren i den här i det här spelet är ju otroligt stort ämne och det kommer när när det kommer till att, att, att titta på liksom historien av världen och så vidare. Ja, jo men det var ju som vi nämnde det här med mm. lite egna historier och sånt inom communitiesarna och så. Precis, det är ju det finns jättestora Youtube-kanaler som bara pratar om, om lore i i Dark Souls. Det är sånt jag gillar att ligga och lyssna på innan jag ska somna och så. Mm, det och det här är verkligen såna här saker och det det finns ju eh där har man ju då eh liksom stora communityn som bara liksom delar teorier med varandra om om vad tror ni att det här saken betyder och vad tror ni att det här är för att precis som i i den riktiga världshistorien så kan vi inte veta allting utan allting som vi får är ju vad folk har berättat och berättat och ja, berättat och vattnats precis. ner under liksom hela tiden. Vattnats och, ner, ändrats lite mm. och, ja men. Och precis så är ju den här världen också då och vilket är en av de sakerna som gör att det känns som att han har verkligen har levt sig och eh det, i den liksom världen som du är, det är en döende värld. Men och det känns väldigt tungt ibland, men men jag ser ju precis som jag sa nämnde tidigare, som en hyllning till livet för att alla tar med sig sin egen story in i det här spelet. Du har liksom det du har i bagaget och det har du alltid kommer du alltid ha i ditt huvud. Och det kommer speglas lite granna i den här storyn för att det är en sån story där du får lägga på mycket själv vilket du kommer göra med det du har med dig när du kommer in i spelet vilket betyder att det blir en väldigt personlig upplevelse när du kommer ut ur spelet också. För att om jag spelar det här spelet och tittar på saker och ser saker så kan det betyda någonting för mig något helt annat för dig när du Ja, men det blir det blir lite mer levande lore. Precis och det är det som är så häftigt med det. Jag tycker jag tycker alltså generellt att Dark Souls serien har ett sådant Ädrans häftigt koncept. Ja, samma här och sen så tycker jag att det är jättekul att spela också. Ja. Och, och men det är ju det här Lauren som hela tiden drar mig tillbaks för att när man tittar på saker så kan man helt plötsligt få en helt annan uppfattning om ett område och helt plötsligt kan det området bli mycket bättre då. Ja, i man. Eh och i Fallman skulle vill jag veta mer om de här sakerna då. Säg att du har spelat spelet men kanske lite på hyllan för att det var för svårt eller någonting. Då kan man alltid gå in och titta på lite av de här videorna för att för att in, bli inspirerad och då skulle jag säga att Watt uh, Vidia är ju den som är absolut störst. Ja okej. Okay. Sen så jag har låt han inte. Watty Vidia. Mm. Ja okej. Okay. Sedan så har du Jake the Ashen Hollow som också har kommit in lite på senare tiden här, men min absoluta favorit är Hawksaw som ger en en alternativ och fascinerande syn på olika saker okay. i en och serien som inte någon annan gör. Ja, ah, han är lite mer egen på sin del. Mm, och så väldigt väldigt eh, tag, tagit en väldigt häftig syn på just demonerna i dag. Så jag vill inte säga mer än nej, så. Nej, nej, det får folk hålla upp det själva. Får folk kolla, kolla upp det själva. Inte spoilare utan eh, Nej. Jag ska så, vara färsk när du ser det. Precis. Som som avslutning på på den här delen så vill jag säga det att att det här är ett spel för mig som har hjälpt mig genom lite ångestproblem till och med. Så att det är ett för mig är det verkligen ett toppenspel. Ja, Emma. Jag tycker att alla som inte har spelat det ska skaffa re mastern och testa det. Absolut. Så att med det så går vi in på Fortnite istället och då får du prata lite gärna. Ja, egentligen, hur är det med inte? <laughs> ja. Så, Fortnite då. Ja, precis. Så Fortnite Save the World, PvE-delen som sagt. Det är för mig det är det som är Fortnite. Ja, men det var det. Det började. Ja, precis. Battle Royale för mig är en avgrening. Jag skulle vilja säga att Battle Royale för mig som ser det rent utifrån är en cash grab. Ja, det... <laughs> Faktiskt, det får jag ska vara helt ärlig. Kanske lite taskigt att säga, men jag håller ja, med dig. Ja, men det... Alltså, det är ingen skam i det. Nej, absolut inte. Eftersom det slog ju, det blev populärt. Det blev mer populärt än, än... Alla spel. Alla spel. Så det gratistill er. Men i alla fall Fortnite från början då Save the World som Pv-delen heter är ett co-op sandbox survival game. Mm. Eh skapat av People Can Fly. Ja. Och eh Epic Games, så ja, klart. Ja. Gjort med klassiska Unreal. Ja, precis. <laughs> som alla som andra spelutvecklare. Spel. <laughs> <där. laughs> precis. <laughs> det det är Fortnite Save the World och Battle Royale finns till Windows, MacOS, PS4 och Xbox One. Ja. Så man man kan spela det lite från var man känner för. Men i alla fall, eh PvE-delen då går ut på att man ska rädda världen. Ja. Det det det har hänt saker så att jag kommer ett lite lite zombie så stormar lite inte stormar så som i naturliga stormar. Nej okej. Okay. Utan det här är alltså en apokalypszombystorm. Okej. Okay. För vad för vad drar det enkelt? Ja, det låter ju enkelt. Ja, precis. Och grejen är att det heter inte zombies i Nej. det här spelet utan det heter hasks. Okej. Okay. Men men det är, är alltså ja, ja, precis. Så så vad går det här ut på? Jo, det går ut på att du är en commander. Är det? Är du. Yeah. Du är ingen specifik hjältespelare utan du är den som bestämmer över allting. Ja. Yeah. Ja. Världen invaderas, det, det det är du som ska rädda survivors, rädda världen, hjälpa forskningen och allt sånt där då. Mm. Så det du gör är att du har till exempel på världskartan Alltid det finns fyra olika kartor i det här spelet. En så länge det är inte är färdigt, det Nej. kommer mer hela precis. tiden. Eh yep. uh, och det är ska vi kalla det fyra kapitel? Det kan man göra. Kan man göra? Kan man göra? Eh uh, och de fyra kapitlen är Stonewood, Plankerton, Canny Valley och Twin Peaks. Och du börjar i Stonewood. Det går i den ordningen som jag sa. Mm. Och i varje av de här delarna så har du en homebase. Ja. Yeah. Eh det är en specifik bana som är din bas. Okej. Okay. På homebasen har du alltså en stormshield. Det är alltså en energikupol ja. som som täcker det här området. Det är det är safe helt enkelt då. Ja ja, precis. Ja. Eh den här homebasen har du en slags pyramidliknande byggnad i mitten, eller i inte mitten exakt på kartan men I mean, oh. det kommer bli center till slut för dig. Precis. Ja. Den här är alltså det som gör att det blir skyddat. Det är mm. den som sätter upp skölden. Yeah. Så det är den du måste skydda. Ja oh, ja, precis. Ja. För att din home base kommer bli invaderad av zombivågor. Okej. Okay. Det finns utspritt på kartan. Du, du du du ser dem men de finns inte där för att du måste placera dem, mm. men du ser vart du kan placera dem. Mm. Och och det är alltså amplifiers. Okej. Okay. Och varje gång du placerar en amplifier så utökas den här den barriären då. Barriären. Jag sa att du får ett större område. Och då då kan ska du inte bara skydda din Stormshield pyramidliknande sak utan då ska du även skydda alla amplifiers som sätts ut. Okej. Okay. Och varje gång du du till exempel bygger eller varje gång du är inne som första gången du har din lilla pyramid, då måste du bygga för att försvara den här pyramiden för annars kommer de här zombievågorna gå direkt på byggnaden, förstöra den och du är död. Ja. Så i samtidigt som du har allt det här shoot shooter döda zombies springa och all sånt där så har du även jättegrymma byggnadsfunktioner. Mm. Eh av olika sorter. Du har trä, sten och metall. Ja. Och varje av de här sorterna har 3 grader. Mm. Så du börjar med att sätta ut en trä, sen kan du uppgradera den två gånger så mm. att den blir starkare varje gång. Den mm. ändrar även utseende och blir snyggare, vilket, ja, ja, vilket det, jag gillar. Ja ja. Ja men det är jättekul. Ja men och så varje delar kan du precis som i Battle Royale-spelet modda. Mm. Så att du kan göra små väggar, en vägg, smal, hög vägg och massa såna här roligheter för att bygga din bas på ja, det ja. sättet du vill. Mm. Sen har du tonvis med fällor och grejer som du kan sätta ut som till exempel en av taktikerna jag använder när jag ska försvara såna här saker, det är att jag bygger typ som tunnlar mm. och så fyller jag golv, tak och väggar med olika sorters fällor. På väggarna kan det vara så här pilar som skjuts ut när de kommer gående, på marken kan det vara allt från eh metallspikes som kommer upp från trässpikes som ligger hela tiden från fros traps och launchers och allt möjligt. Det låter det låter lite som att uh, man man gör en slags tower defense uh, grej då. Ja, ja faktiskt. Mm. Faktiskt det blir uh, lite så ja. Och grejen är att min taktik då det är att jag bygger de här gångarna mm. och så lämnar jag längst in öppet. Okej. Okay. Så att du kan gå rätt in. Okej. Okay. Ja, utan en vägg, vilket gör att AI:n tänker att det är vägen och snabbast komma till uh, de de ska förstöra. Ja, ja, vilket gör att inte alla, men en majoritet väljer den gången. Och blir ju då totaldöda total utanförallerna. Ja, i men. Ja, i men. Och grejen är att vi nu nu pratar vi inte så här att det kommer 3-4 zombies, vi pratar hundratals ja, okay. som bara väller in. Och för varje gång du sätter ner en ny amplifier mm. så är nästa våg större. Ah. Och svårare. Okej. Okay. Ja. Och du kan spela det här med upp till fyra spelare. Mm eh uh, och antingen med vänner ja. eller så kan du klicka i att du vill ha ditt spel öppet så att andra randoms kan hojna dig. Okej. Okay. Vilket också är helt underbart. Mm. Det finns till och med så att du kan välja, hur heter det, vilken map du vill gå in på. Mm. Men sen finns det även ett stort gult frågetecken på kartan som heter Play with others. Okej. Okay, och då så... kommer du in på en random person som har bett om hjälp. Okej. Okay. Jättekul faktiskt. Roligt koncept. Ja, men det är ju inte som när vi pratade om State of Decay förra veckan. Ja, precis. Det är också så här att du kommer in i någon annans värld och hjälper om liksom. Ja, det på sätt och vis är Fortnite PvE och uh, State of Decay inte allt för olika varandra. Nej, förutom att Fortnite är lite mer cartoony och State ja, of Decay är lite mer realistiskt. Ja, precis, precis. Och uh, Fortnite har en mycket lättare survival mm. än vad till exempel State of Decay har. For, Fortnite det är så, inte, inte perma död heller va? Nej, Nej, precis. Precis. Dör du så så liksom respawnar du mm. Mm. och så och så fortsätter du. Och bortsett då från den här homebasen som jag har pratat om väldigt mycket nu, mm. så så har ju du en story en, där homebasen ingår ju självklart i din story självklart. Eh, men storyn leder dig till massa olika sorters missions Eh och storyn gör att du alltid får spela igenom alla missionsen, mm. men du kan alltid gå tillbaks och spela om banorna precis hur mycket du vill. Okej. Okay. Så så det då, då finns det lite olika sorters. Eh jag tänkte jag skulle nämna ett par av de olika missionsen, inte mm. alla för det det är för många olika, men ja. jag tänkte ett par av de roliga då. Men det är lite missionbaserat alltså hela den här PvE:n då. Ja, precis. Mm. Mm. Och då är det till exempel Rescue the Survivors. Okej. Okay. Då går du in på en karta Och på den här kartan finns det olika survivors som du ska rädda. Jag tror du har en, du har en timer på Rescue the Survivors missions. Mm. Och under den här tiden så ska du rädda så många som möjligt. Och det kan vara allting från att du du ser en buss, det står en survivor uppe på taket och det är bara fullt med zombies runtan. Ja. Yeah. Och survivorsarna kan dö. Ja. Uh. Så du får inte ta för lång tid på dig så de slås sönder, det här fordonet ramlar ner och dör. Vet var jag blir på min om då? Nej. Zombies ate my neighbor. Ja, <laughs> ajajemen. Ajajemen. Men sen har du även då till exempel retrieve the data. Ja. Eh och då går det ut på att som jag sa då det här med med med zombie storm och grejer. Mm. Eh då finns det en väderballong som okay. som de använder sig av för att hämta information. Mm. Då får du när du kommer in på det här missionet får du en timer. Mm. Där du som går ut på att först och främst så ska du hitta landningsplatsen. Aha. När du har hittat landningsplatsen så ska du försvara landningsplatsen medan du retrieve the data. Ah. Ja, och det gör du också då genom att bygga. Ja, men du bygger liksom en bas. Ja, men du bygger en temporär in... bas som skyddar dig istället med fällor och sånt där och så är du där med polarna med alla olika vapen och sånt där då. Det låter jättekul tycker ja, det är jag. Ja, ashaftigt. Det är så grymt och det knappt går att förklara, det, vet du. Och sen har du självklart måste jag ju ta upp också. En av de normalaste och vanligaste missionerna mm. är Fighter Storm. Okej. Okay. Och då får du typ som en liten fyrkant på kartan. Mm. Du vet inte vart han är. Nej. Du måste hitta han först. Så okay. är det yeah. så är det på de flesta missioner. Du måste hitta platsen först. Precis. Ja. Och då går du ut på att han här lilla fyrkanten som är någon högteknologisk eh, grej. Du ser det när du när man ser det i spelet så stort va. Ja. Samma grej där, bygga bas, bygga fällor, skydda Mm. Och sen när du kommer till andra världen eh äh, Pankerton, mm, då introduceras du för Fighter Storm Category 3. Okej. Okay. Fetare stormar helt enkelt. Ah, ja ja. Då räcker det inte med en sån här liten fyrkant i lådan som du ska försvara. Då är det tre på olika platser. <laughs> och det är inte så att de attackeras en och åt gången, utan de attackeras alla samtidigt. Ooh. Så det blir ju svårare, mer avancerat och du får Tänk att till lite när du bygger och var lite taktisn när du bygger och inte bara matar ner väggar och tror att nej men det här kommer stoppa dem. Nej men precis. Vilket gör det ännu roligare och vilket gör att det blir ännu häftigare då det här med att man vill ha mer spelare, man vill man vill ha ett fullt fyra parti för det är skitkul även ja. med randoms. Och det blir svårt att att inte ha det. Ja, det går. Det går men det är svårt. Det, hela spelet går att solospela. Ja ja. Men det är mycket svårare och det är inte lika roligt. Nej, faktiskt. Sen har du då en av mina favoriter eh som du även eh, jag även har med på min Youtube-kanal. Mm. Eh Deliver the Bomb. Okej. Okay. Då har du en bomb och eller en bombfabrik och du har en stor kanon. Olika platser. Ja. Du har en farlig grej också som kanonen är siktad mot. Ja, okej. Nu jag kan tänka mig att du vet vart det här kommer leda. Ja. <laughs> Men då då är det så här då. Kanonen måste skyddas. Yeah. Så så tar han inte explodera. Nej ja, men precis. Ja. Och då då är ju så att bombfabriken är ju på en annan plats. Ja. Ja, så då behöver du inte skydda. Nej. Där emot så måste du skydda bomben. Så ska <laughs> forstar sikka <till> kanonen. <här> på väg till kanonen. Och för att forstar den till kanonen ja. så måste du bygga rälsen den går på. Ah. <här> <här> så det, lever de bomber mer avancerat. Ja ja, jo. Så först då så gör ju man så att man man om man är fyra då brukar man lämna en kille på försvara kanonen ja, till att börja. Det där han behöver inte försvara den än. Nej. Men han börjar bygga försvaret mm. i lugn och fredan behöver inte tänka på någonting. Ja, precis. De tre andra, de letar upp bomben, bygger rälsen och skyddar bomben hela vägen medans de blir attackerade fram till kanonen och förhoppningsvis så har den sista killen blivit klar försvaret där. Ja. För sen när bomben kommer in i kanonen, mm. då är det dags att försvara kanonen under en viss period innan man kan skjuta. Skj ah, Okej. Okay. Jätteroligt, jättehäftigt. Det ja. låter fruktansvärt kul faktiskt. Ja, och det här är bara ett ett par av de olika spelsätten. Det finns mm. fler olika spelsätt än det här. Mm. Så det nej har haft ett gör det testare. Ja. Ah. Sen då eh alla vet ju idag var battle royale där. Ja. Så vad har vi för mobs och grejer i det vanliga för att det är inte andra spelare du slåss mot? Nej, precis. Då har vi de här husks. Vi har eh, vanliga husks. Mm. Det är det vanliga klassiska zombis. zombies går medel, slår medel. Ja, ah, ja. Ah. Typ Sen har du Husky Hasks. <laughs> det är tjocka zombies. Nej men. Går ungefär lite som de vanliga men slår och tål mycket mer. Ja okej. Okay. Sen har du Husky Hasks med röd tröja. Okej. Okay. Ja, de de springer runt med en gas eh vad heter det? Canister eh, Ja, precis. Ja. Och bär på så som de kastar på dig. Och det smäller byggnader. Okej. De har en sond. När de har kastat den så blir de som en vanlig haskehask. Ja. Men du kan även skjuta den när de är där. Du vill säga att de exploderar där de är då? Ja, precis. Och skjuter du dö på dem mm. utan att du har träffat uh, gasen ja. så tappar de den. Så kan du skjuta den på backen. Aha. Ja, i man. Så även där kan du taktiskt vänta med och skjuta dem för att du vill ha deras behållare på en specifik plats eller så där då. Precis. Men eh. det är också en risk eftersom då kommer de närmare. Precis. Mm. Och sen har du något som jag så otroligt mycket hatar i det här spelet. Jaha. Ja. Du har beehive husks. Beehive husks. Nej, nej, beehive heads tror jag de kallas. Beehive heads. Det är vanliga zombies som av någon anledning har fått ett stort beehive på huvudet. Okej. Okay. Ja, så att det svärmar ju eh den här lila röken som hela spelet och stormen handlar om, ah. alltså det det är lila färgad de moln och rök och sånt där mm. och det svärmar runt dem ihop med typ Och ska vi kalla det huskbees? Huskbees? Ja, Nej. så om du låter dem vara Vad så blir det jätteont till slut. Och när du spränger dem så sprids ju åt målen där de är också mm. då. Som inte skadar andra zombies men det är runt på dig. Ja, precis. Ja. Och och så har du till sist då pitchers. De är som de vanliga bara att de är hälften så stora, kan hoppa flera mil och är jättesnabba. <laughs> <Vad äckligt. laughs> det är liksom de normala mobsen. Ja. Och sen har vi någonting som heter mist monsters. Mm. Det är special mobs som är mycket mycket starkare än alla andra. Okej, okay, vad är det vad är det då liksom? Du har till exempel blasters. Det ser ut som en lång lila blå alienliknande sak som skjuter en fetinglaser från huvudet som gör jätteont. Du har flingers. De kastar andra hasks. De plockar upp dem och kastar dem mot dig. Okej. Du runtar och träffar dig, du runtar och träffar byggnader och hasken överlever och kan slå på dig. Det är inte bra. Ännu värre är precis när man har börjat spela det här spelet och man bara skjuter och skjuter och skjuter. det kvittar våran när du får vapen. Du bara skjuter, och skjuter. det du känns inte som att någonting händer med dem. Nej, och det är väl för att inte göra det här där, antagligen. Lite, du kan okay. döda de döda dem genom att skjuta dem, men det tar lite tid. Mm. Hemligheten är Mili. Ah. Men då tänker du också att de här kastarsaker tror du de går fram till dig? Nej. Nej, du får ju jaga dem. Ja, precis. <laughs> så vilket också är väldigt häftigt. Och så den klassiken inom fantasyvärlden, mm. det finns Mimix. Oh. Ja, levande historier. Ja. Ja, hemska. De är också hemska. Det är så kul att se nya spelare för jag jag tror inte jag har sett en spelare överleva en Mimik första gången på sidan. <laughs> det, är, det är lite kul för att vi pratar om Dagsons alltså ja, liksom. och där finns det också Mimix men återigen på det här med att vi pratar om att det ska vara rättvist. Ja. De ser lite annorunda ut om man tittar på dem. Ah. Och om du tittar ordentligt noga på dem så kan du se att kistan andas. Åh, oh, det är lite <laughs> häftigt. De har gjort uh, inte inte på det sättet men de har gjort ett sätt för att upptäcka dem i uh, Fortnite också. Mm. De de gör av sig ett ljud. Så om du har volym i lurarna och sånt mm. där så kan du faktiskt höra. Ja men det är så jävla bra när ja, när man gör såna grejer. Alltså så här du liksom för, för springer du bara och inte tittar ordentligt. Och du öppnar den och det är en mimick och du då, då biter den. Då biter den. <laughs> ja jo men. Medans menas om du då liksom tar det försiktigt och tittar och lyssnar så vet du att den här det här ja, men bra. det roliga då i Fortnite är att det är fortfarande är värt att döda dem för de släpper fortfarande saker. Jo jo, precis. Det gör det gör de ju, det gör de ju idag också. så som har vilja ändå kämpas med dem. För det ja, fast det här spelet är inte riktigt levelklassat utan det heter rating. Mm. Och du du går med i games beroende på din rating. Ja men alltså baserat på en precis matchmaking ja. och så. Och ibland blir ju det att du kommer in där ratingen är lite hö högre än dig och mm. ibland åt andra hållet och ibland mm. jämnt. Ja. Och då är ju det här att när du kommer in där ratingen är lite högre än dig. Mm. Då kan Mimix sen göra grymt ont, <här> jädra ont och kan göra. <här> kan men, göra kan väl Laland och Fira också göra. Ja, absolut. Men just Mimix do, de biter hårt. Nej, <här> <I> de. <don't. här> och just sen har vi Smashers. Okej. Okay. Tänk i lila hulken. <laughs> the Hulk då? Ja, yeah, jomen, det är, han slår på allt, vet du. Och du flyger och byggnader går sönder och allting, vet du. Men det är bara skjuts så mycket ni kan, slår så mycket ni kan, han dör till slut. <laughs> och sen Ombra Tur. Ombra Tur. <laughs> och sen har du Takers. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara dess utseende, men det är en konstig flygande grej som också gör väldigt ont och att attackerar dig bakifrån och allting. Elakheter. Hämskheter. Helt... Det är faktiskt mobsen. Okej. Ja, irmão. Ja. Det är ju <laughs> okay. ganska mycket olika mobs. Ja, det är ju faktiskt det och det ger en tillräckligt god variation för att du inte ska tröttna på mobsen. Mm, mm. Och sen lagom till att du liksom börjar komma ur uh, Stonewood och kommer till nästa plankerton och sånt så börjar man känna sig lite så där angående fienderna. Mm. Men det gör ingenting för att då de slängt in elements. Jaha. Ja, så att de har uh, måste jag ju tänka här. Vatten, eld och nature. Okej. Okay. Ja, de. Eld bra mot nature. Ja, vatten bra, bra mot eld ja. nature och nature bra mot, mot vatten. vatten. Ja, ja. ja, så det <laughs> Sånt får man också tänka på. Ja, varför inte? Nej, precis, varför göra spelet för lätt? Ja men precis. <laughs> Och sen då alltså det det är ju lite mer gameplayet så att säga mm. men sen finns det så otroligt mycket omkring. Men mm. jag sa ju det här att du är inte någon hjälte Nej, utan att du är faktiskt en eh, commanden som styr över en bas. Ja precis. Ja men vilket innebär att du har ju tonvis med saker att sköta på basen. Mm, har du. Ja ja. Och jag älskar sånt då kommer vi lite mer till det här med med sim och sånt där då. Ja men det är nästan lite som eh XCOM grejer då ja, liksom du precis. åker ut du ja. åker ut på missions men du har en bas som du hela tiden liksom uppgraderar och bygger upp för att få bättre saker med. Det var med ett dig. perfekt exempel. Nice. Faktiskt. Eh du bygger inte byggnader i det här? Nej, gör du inte. Men du har massa andra saker att syssla med som till exempel du räddar survivors. Mm. Eh du får survivors via quest rewards. Du får survivors via loot och såna här saker. Mm. Och då finns det lite olika survivors. Göran. Eh det finns survivors och det finns defenders. Okej. Okay. Defenders. Om vi går tillbaka när jag pratade där om att det fanns lite roliga fällor och sånt. Ja. Yeah. Det finns en platta du kan sätta ut mm. där du kan sätta ut en NPC som kallas för defender Aha. och ge den vapen som du har craftat. Okej. Okay. Eller hitta. Ja, ja, ja. Så har du ett legendary pistol som du kanske inte använder. Ja, så kan du ge den till en gunslinger. Som använder pistoler. Precis. Yeah. Så de olika Defenders är Rifleman, Bruiser, Gunslinger, Shotgunner och Sniper. Förklara sig själva i det gärna. Här. Ja, Bruiser, det är melee. Ja. För att enkelt förklara det då. Och alla de här olika Defenders kan bara använda det som de är till för. Ja. Ah, ja. Du kan bara placera ut Defenders om ni inte är ett fullparty. Ja, så att om ni är liksom fyra, då kan du inte använda några Defenders. Precis. Precis. Men det... om ni är 3, ja då kan ni slänga ut en defender. Ja men det är ju jättebra, då det... blir ju lite balanserat på det sättet också. Ja, precis, det är därför jag säger att det är fullt möjligt och sola. Ja. Som tar du till exempel uh, Fighter Storm. Mm. mm. Då sätter du en defender i varje hörn förutom ett, det skyddar du själv. Precis. Så har du är helt på släpp för full party. Ja. Det är ett tips på hur man kan göra det. Precis. Sen har du det är defenders. Sen har du survivors. Och då finns det alltså en en hel flik med med diverse olika squads göra. Okej. Okay. Så och då då då ska du ha eh åtta survivors. Då finns det en specifik genre som heter leaders. Mm. Varje grupp kräver en leader och sen kan du ha upp till sju survivors i den gruppen. Eh, du ska matcha survivors och leaders efter deras personligheter och de har och de har även eh, passive skills. Okej. Okay. Och då har man till exempel som jag älskar pistoler i det här spelet. Mm. Så då då har jag försökt kombinera personer som har skillen mer damage på pistoler. Ja. Och det kräver att jag har tre stycken eh som matchar varandra för att jag ska få den bonusen upplåst. Ja, okej. Okay. Och till exempel om du vill ha bättre sköld, den kräver två matchande survivors. Så att det här blir liksom lite som ett level up system där du blir som liksom blir baserat du blir bättre ju mer du survivors du lyckas rädda. Precis. Och sen har hela din bas även stats. Fort stats. Ah. Ja. Fortitude, offense, resistance och tech. Mm. Och de statsen går upp när du lägger in dina survivors i de olika sköldsen. Ja, okej. Okay. Det finns till exempel träningssquadd, det finns tekniker squad och mm. såna här grejer mm. och tekniker squad då går i täcken upp, det är fällor och såna här saker. Mm. Och ja, den andra var ju fortiturd. Ja, <laughs> så ser lite det, skäl där med ja, träning. Precis. Så det finns massa sånt att pilla med. Och sen också då så har du varenda survivor, varenda defender, varenda vapen, varenda såna fälla och allt sånt kan du uppgradera. De har egna levlar som du uppgraderar. Nice. Du får XP till schematics, du får XP till survivors, du får XP till heroes och vidare mm. via quests, mm. dailies, maps. För olika maps har olika rewards, vilket gör att du känner för att nej men fan den här mapen vill jag spela om och om igen för att farma. Precis. Och det är samma grej. Du farmar trä, sten och metall som vi pratat om mm. inne på mapsen. Du tar med dig det, det du inte har slösat ut tillbaka och kan till basen, man, i din home base. Precis och bygga där. Så nej, det är ett skitstort spel med så mycket saker att göra mm. och som sagt då om du matchar personligheter och allt sånt där, ja då blir ju du du blir du blir stark. Mm. Du blir grymt stark. Sen är det också så att bara för att det finns squads innebär det inte att du kan använda dem. Du har alltså även två stycken stora skillträd. Eller två är fel att säga. Du har fyra stycken skillträd och du har fyra stycken researchträd. Mm. Skillträdet är saker som hjälper dina hjältar, de du får välja att spela när du är inne i olika missions. Ja. Medans researchträdet hjälper mer din homebase i helhet. Det är där du kan lå låsa upp fler platser i olika squads och låsa upp en helt ny squad. Du har även någonting i spelet som heter Expeditions där du skickar iväg dina dina hjältar på olika sorters uppdrag för att hämta resources åt dig för att rädda survivors och såna här saker. Och det det det sköts på tre olika sätt och det är land, vatten och luft. Okej. Okay. Ja, och du då då land det det är ju lastbilar bilar, mm. fyrhjulingar och sånt där Jamen, och båtåtar och, och ja precis, helikoptrar hel... i luften och sånt ja, där då ja, precis. Eh uh, och de kräver att dina dina hjältar har en viss mängd erfarenhet. Ju högre erfarenhet de har desto större är procentchansen att de kommer tillbaka med något. Okay. Så att det är inte garanterat att du får någonting för att du skickar iväg folk. Och det, det såna grejer låser ju du självklart också då upp i re research trädet nya landfordon, nya vattenfordon, nya luftfordon och sånt så att det blir bättre för dig helt enkelt. Mm. Så där har vi researcher. Det måste då ficka in det. Skitbra. Det är ju kanonbra. Det fick ju förklara att även vad det är för något. Att... Ja, men sen då en av de absolut viktigaste grejerna då, det är ju för att jag sa ju det att du du är ju kommandören. Du precis. är ju egentligen inte själva spelaren du spelar. Nej, precis. Nej, utan du du bestämmer ju över de spelarna egentligen. Ja. Men du får ju ändå välja hjältar och spela i alla fall. Och det finns tonvis med hjältar så jag tänker inte dra igenom dem. Nej. Men det finns bara fyra klasser. Okej. Okay. Gör det. Och de klasserna är Outlander. Mm. Outlander går ut deras jobb så att säga, deras styrka mm. är att de hittar saker. Ja, okej, okay, det är de, liksom en forager på något sätt. De har de har passiva skills och såna här saker som gör det lättare att hitta skatt der och resources och såna här saker. Mm. Vissa av outländersarna har en skill som heter loot lama. Okej. Okay. Ja, då kastar de upp en metall lama och så behöver du hjälp av hela laget i att slå sönder den här med era pickaxe och så bara kastas du ut resources från dem. Det är som en stor metallpinata liksom. Precis, och du måste hitta charge på kartan och få använda dem här. Ja, ah, okej. Okay. Ja, och det är så jättekul också för varje gång du kastar ut den så skriker de bara, Lama Party Time! <laughs> skitkul. Och det sätter sig verkligen på hjärnan. Så sitter man i Discord, efter att man har släckt upp en sån lama så sitter hela Discord och bara skriker ut det här. Det är skitkul. <laughs> uh, och så har du Constructor. Mm. Jag, jag tycker jag det, ja precis. De bra på att bygga saker. De de har passiva skills som gör att byggnader kostar mindre och såna här saker. Ah, ja. Så att de du tjänar på att ha en constructor som bygger åt dig. Ah. De har även en passiv skill som du sätter ut en byggnad på byggnaden som lägger en sköldbarriär på byggnadsdelarna. Okej. Okay. Så att de håller bättre. Ja. Och även har en liten repair. Okej. Okay. Ja. Sen när du soldier Soldjur det är den klassen som alla har möjligheten att spela i Battle Royale det är, ja. det är väl den enda som går att spela i Battle Royale till och med. Mm. mm. Eh sen finns det olika skins på den självklart. Ja ja självklart. Ja. Eh det ser ju sig lite själv också. Det är en overall fighter. Ja, ja. Oftast eh, fokuserad på soul trifles. Mm. Det men det, det brukar vara lite soldatgrej så där va? Ja ja. Och sen har du ninja. Det okej. Okay. Ninja Ninja är snabbare. Ja, oh, det antog jag. Men alltså det, det känns ju som att han är lite out of place jämfört med de andra. Dan är inte det. Dan har bland annat så är han snabbare. Eh, Dan har så att han kan dubbelhoppa och grejer, du vet lite ninja skills. Ja, Dan ja, har skill vissa av dem, inte alla din gör. Men vissa har till exempel shurikens som skills och sånt som mm. de kan kasta mm. och dragon slash är en Okej. populär och skill. Det är, du tar svärdet och bara matar rätt fram och slår igen allting <laughs> framför dig skithäftigt där. Så ja, ninja är coolt också och mm. fokuserar på mili. Mm. De kan ju självklart använda alla vapen som alla andra klasser också. Ja, precis, jag tänkte precis säga det att att alla klass alla alla de här olika klasserna kan ju självfallet bygga saker och göra ja, liksom. Ja, du kan göra allting med alla klasser. Det är bara att vissa gubbar är bättre på vissa saker, mm. men det innebär inte att de andra inte kan göra det. Nej, precis. Som till exempel då, jag som sagt jag ska inte gå in för hårt på de olika gubbarna nej, i nej, de nej. olika klasserna, nej. men jag ska ta min favorit. Okej. Okay. Det är en outlander. Mm. Ranger Dad I. Okej. Okay. Mitt absoluta favorit i många eh såna här spel när det kommer till vapen mm. är pistoler. Mm. Och det finns ett tonvis av i det här spelet. Ja. Yeah. Och Outlander, de är lite mer fokuserade på pistoler. Ja, okej, okay, de är lite mer gunslingers liksom. Precis. Och min min säger jag, det är min Ranger that I. <laughs> <laughs> Han har 6 chans att få dubbel loot. Ja. Yeah. Som vi kom in på tidigare då att de ska loota. Mm. Nann, sen just specifikt han som heter Ranger Daddy. Yeah. Han har 20% crit chance till pistol, alla pistoler. Mm. Han har 70% crit damage på alla pistoler. Han har 24% extra damage på alla pistoler. Så att han är väldigt fokuserad på pistoler helt enkelt. Jag älskar han. Det är så <laughs> underbart. Sen har han en klassisk Outlander skill som är Face Shift. Det är en kort teleport. Mm. Han har Lotloman, yeah. självklart, och sen har han min absoluta favorit. Han har Teddy. Teddy. Teddy. Det är en Nallibjörn. stor, det är en stor metallnallebjörn med två stycken maskingans som armar. Det låter mindre gulligt och mysigt än vad jag föreställde mig. Den är osgullig. <laughs> och och den pratar med en robotröst och säger saker som I am a bear du är not a bear och så börjar han skjuta för fullt. Nej, <laughs> as häftigt. Det. Det, det är en jätte jätterolig sak. Nej, är härligt. Ja, och sen har du också som en grej som de flesta outlanders har och det är in the zone. Eh uh, när när du har gjort fem stycken eh uh, jag tror det är slag, slag med pickaxen i rad så får du in the zone och då gör du 24 mer damage med din pickax, ja. vilket gör att du farmar snabbare. Ja. Så det var bara lite kort så då på Heroes. Eh mm. uh, Alla är bra på sitt sätt. Det finns garanterat någon som passar dig. Och sen i varje klass så har du, jag skojar inte om jag säger, över 10 olika hjältar på varje klass. Så du du har stort brett sortiment av vad du vill spela. Så nej, ås häftigt är det. Ja. Yeah. Sen också så så har du någonting som heter Transform. Okej. Okay. Det är också grejer du kan låsa upp i researchläget. Mm. Eh, det är ju tar du gammalt skräp du inte vill ha lägger in det och byter bort det mot något bättre. Ja, okej. Okay. Det är orange. Ja. Men du kan till exempel klicka i att nej men jag vill ha minns legendary. Okej. Okay. Och så måste du lägga in saker då som har ett värde av ja, vad väl, de tycker är legendary. <coughs> ja, precis. Och så får du en random legendary av dans sorten du valde då. Mm. Som till exempel du kan välja eh, ranged vapen. Ja. ja, då får du en orange legendary range vapen. Ja, men och, det kan ju det kan ju visa sig att det blir en assault rifle men du vill ha en pistol. Ja. Ja. Fast sen finns det specifika okay. det också. Okej. Göran så okay. att du kan no. shotgun pistol och så så också. Och så mm. finns det hjältar och survivors och alla traps och alla de här grejerna där inne också. Okej. Okay. Och sen då en av mina favoritsaker i alla spel det är ju samla. Mm. Ja, och vad, och vad har inte Fortnite gjort om de inte har slängt in en collectors book? <laughs> det är bra. Och allting du hittar, alla vapen, allting så sånt där kan du lägga in i uh, collectionboken. Mm. Den går sönder när du lägger in den i collection-boken. Ja, den försvinner liksom. Men... Ja, men din collection-bok får XP. Jaha. Och det finns tonvis mer rewards att få ah. i collectionboken och då pratar vi inte om skräpsaker som är kul, bara en kul grej nej, utan nej. då pratar vi om saker som gör det mycket bättre. Okej. Okay. Så det är värt att samla. Du, ja, är... du får rewards för det. Det är ju jättebra också. Ja, men sen kan det ju man råka göra som jag gjorde då och råka slänga in en legendary där i som jag inte hade tänkt att slänga in för det var det jag använde. <laughs> Okej. Okay. Och då är det för sent, du får inte tillbaks det. Nej nej nej. Nej. Så sånt kan ju hända om man inte är försiktig. Mm. Nu har de uppgraderat spelet mycke mycket, mycket syndas mm. så att nu ska du inte kunna göra det mittages för nu får du varningar. Ja, ja, precis. När du kommer upp i en viss raritet som du vill antingen förstöra mm. för att han är i vägen, det tar plats ja. och du får exp för det. Ja. Eller lägga in i bocken så varnar den och säger att det säker? det här är den här kvalitén ska ja. du ta bort alltså. Vi är helt säkra på det. Precis. Ja. Och det gjorde de inte min första mythical. Det är den högsta graden som finns. Min första mythical survivor. Mm delita ja. Oj då. För att i början när man skulle delita många samtidigt ja. så automatiskt markerar denna första som fanns. Ah. Så när du scrollar ner så såg inte du det. Nu gör den inte så längre. Det det är bra. Plus att när du klickar i att ja jag vill förstöra alla de här ja. så får du upp en lista på alla som du har markerat också. Ah. Ja, det är också bra. Mycket bättre. De det är alltså det är ett nytt spel, det är inte för, ja. färdigt. Det är fortfarande i early access. Mm. Du kan fortfarande köpa och bli founder. Mm. Så och det tycker jag att ni ska göra för det är grymt värt pengarna. Det låter ju som att du får mycket för pengarna. Du får otroligt mycket för pengarna. Plus, plus. Du får V-Bucks. Mm. V-Bucks är deras in-game valuta som du köper för riktiga pengar. Mm. Då skriker folk pay to win. Ja. Men då tycker ju jag att det kan inte vara pay to win i ett PvE-spel. Nej. Nej, för att om jag köper massa saker för riktiga pengar, mm. då vinner ju du på det som spelar mot mig. Ja men. Jag får ju inget övertag över dig. Nej. Nej. Och Nej. det finns inget pay to win i Battle Royale, det är bara skins. Precis. Och då, de här V-bucksen får du genom uh, daily questsar och andra questsar och sånt där och sen kan du spendera dem i Battle Royale på ja. skins. Ja. Skithäftigt sätt att binda ihop dem på. Det är asbra. Ja, det helt asbra. otroligt. Det är ju ett bra sätt att få folk som har kommit in och blivit intresserade av spelet i Battle Royale till att vilja kanske komma in och spela själva grundspelet också. Ja, Emma. Det är smart. Och sen har jag faktiskt en sista sak jag vill nämna <laughs> innan vi faktiskt lämnar detta för nu har vi har pratat om det här en stund. Ja. Och det är vapen då. Det här är ju ett zombie shooter spel. Mm. Vad är det viktigaste i alla såna om man tänker på Left for Dead och alla de här zombies? Och ja, det är, det är, ja, ja, jag tänkte ju mer på variation av vapen. Okej, okay, det det också. Det är ett jättebra <laughs> sätt för att spelare inte ska tröttna. Ja. Ja. Och i detta spelet så har du alltså tonvis med vapen. Vi vi snackar alltså över 10 plus olika klasser. Okej. Okay. Det vapen. Ja. Och sen i varje klass så pratar alla vi om en 20 plus olika sorters av den klassen. <laughs> nice. Så tar till exempel pistolen. Mm. Jag har Sex olika legendary pistoler mm. som ser helt olika ut och beter sig helt olika. Jag har en eh Dragon. Den fungerar som en pistol fast shotgun. Okej. Okay. Ja, en väldigt close combat shotgun i pistolform. Jaha. Så att du kan hitta massa såna saker i de andra chansarna också som till exempel i shotguns, mm. då tänker alla stor spridning. Ja men inte på alla. Det yeah. finns slaggs och såna här saker också. Ja, yeah, men. Yeah. Så det är jättestor variation. Och då har ju du de här klassiska grejerna som du har pistoler, du har shotguns, mm. snipers, assault rifles och tonvis med milisaker. Har du okay. och och de olika milisakerna har olika ting hade vi medium och så där mm. och beter sig på olika sätt. Håller du inne knappen så gör du liksom starkare attacker och så där. Mm. Mm. Char Precis och de stannar. beter sig på helt olika sätt med olika effekter beroende på vilket vapen du har och såna här saker också. Är, ja, så coolt. Ah, ja, så de har fått in så himla mycket i det här spelet. Ja, där det låter ju helt otroligt mycket. Alltså det det, det, det men... känns ju som ett mycket alltså det som en sånt djupt ditt spel. Jubitspel som som många bara ser som ett liksom ja men det är det är nästa fad liksom. Ja precis och det gör mig så himla ledsen för jag har pratat med folk som påstår sig älska Fortnite. Ja. Och de börjar prata om Battle Royale och jag bara av fast andra då. Vilket andra? Ja. Och då känner jag men eh, det är ju som sagt vad som jag sa tidigare, det är ungefär 20 av spelet. De andra 80 %en inte ska du älska spelet för du älskar 100 Ja, precis. <laughs> Skärp dig. Eller i alla fall en större del utav det. Här. Ja, precis. Ja, men det är ju det som är det är ju det som är så bra med att vi kan prata om det här nu. Det är i alla fall några som får höra att det finns, att PV det finns ett PvDL som är som är så mycket större än vad man tror. Ja, i man. Och eh får inte glömma men då här Pv-delen tänker jag tvinga in Ultraveil till att börja spela ihop med mig också, bara så bara som ni vet. Ja, alltså förbereder jag på att jag kommer sitta här och ratea Raven liksom säga säga, "Åh, det är så jävla bra." Ja, precis. I framtiden här också. Ja, jo men. Men med det så skulle jag nog faktiskt säga att jag är rätt nöjd med mitt Fortnite-snack och med ditt Dead Jajamän. Dark Souls-snack. Ja. Så men detta så tycker jag ju att vi vi gör som alltid då tackar så väldigt mycket till Bee Street för att vi får använda deras underbara lokaler. Ja, det gör vi och vi finns att lyssna på på Acast och vi finns på iTunes och sen så finns vi också självklart på Podcastbros snesträck Game Over. Ja je men nu ni kan ju även hitta oss på sociala medier, Twitter, Instagram, Facebook, you name it. Ja. Yeah. Och för Guds skull, glöm nu inte att Level Up Gör ni och titta på det, lyssna på avsnittet sen. Jaja men sen. Och i men det säger vi. Game over man. Game over.